Mugaz gaindiko haotxak. Lanera joateko edo etxera sartzeko egunero mugaz zeharkatzen duten ehibegira egarri na izan gara Mugaz gaindiko haotxak podcast honetan. Mugaz gaindiko erritarren egunerokoari begira eta zerbitzuetan dela lan munduan garraioan edo eta ikasketetan izan ohi diren galderak erantzuten aleginduko gara. Hortaz gain, mugaz elkarlan edo lankide batzuen inguruan ere, mintzatuko gara. Mugazgaindiko gaindiko Euskal Irratien eta Antseta Irratiaren podcast bat, Gipuzkoako foru aldundiaren eta Pirinio Atlantikoetako departamenduaren babesarekin. Goi mailako ikasketak aipatuko ditugu gaur ikaslei begira jarriko gara eta alde batetik Euskal Herriko Unibertsitateko sarbideko zuzendariarekin mintzatuko gara iparraldetik hegoaldera ikastera joatzen dutenen egoera aipatzeko eta bestetik familia baten lekukotasuna bilduko dugu ere etxe parelizean ikasi eta Bilbora ikastera joan den ikasle batekin eta haren amarekin mintzatuko gara Mugaz mugazgaindiko ahotsak Ta Euskal Herriko Unibertsitateko sarbideko zuzendaria dugu gurekin, Jon Torres, egunon. Egunon. E, erran bezala, Euskal Herriko Unibertsitateko e, sarbideko zuzendaria zaitugu, zurekin behatxeu, ezagutzeko parada izango dugu, eta batean erranen dugu Euskal Autonomia Erkidegoko Unibertsitate publikoa dela, mila behatzen da laro sortua, e, gaur egun, hiru probintzietan Fakultate Ezberdinak badira, eta eskaintza nintza ere bada. Uhum, bai, horrela da. E, ederto baten azalduzun bezala badaramago ja urtea eskaintza publiko bate eh emoten eta honen bueno, ba, barruan 100 e, gradu baino baino gehiago eskaintzen ditugu. Ta hauek ezalkatu daitezke, bueno, ba 5 e, e, darretan ingeniaritza eta arkitektura 40 gradu inguru eskaintzen dira, arteak eta gizi sozientzietan 10 inguru, zientzietan Amar gizarte <coughs> eta lege aldetik 40 inguru eta osasun zientzetan 10 inguru. Orduan bai, nik uste dut oso oso zabala dala. Gaur egun basoarekin aukera bada Euskal Herriko Unibertsitatean sartzeko edo basoak konvalidatzerik bada? Bai, bueno, egiten dana normalean da iparraldeko ikaslentzako basoarekin edo basoa inostean aukera dago Unederen bidez basoaren barema sinoa egiteko, eta horrela e, bueno, ba, euren emaitzak e pasatzen dira eh e, sistemara. Gauzak horrela ba, beste gainerako ikaslekin batera zailkatzen dira eh graduetan sartu e, al izateko. Uh -huh. Eta o, em, horren egiteko tramitazio berezirik egin bardu ikasleak? Ikasleak egin barduena da basoa eh e, edo inondoren eh barema zainua ezkatu uneden. Eta beste barik hori horren agiriarekin e, guregana gana jo eta interneten bidez, erraz-erraz, ba egin aldu e, izen ematearen e, prozedura pegabarik. Gero, aipatzen da, eh? notatzeko manera ezberdinak badirela ez da, kalifikatzeko uh -huh. modu ezberdinek ez dutela ikaslea maila berean jartzen, basoako azterketak hogeien gain notatzen baitira, eta selektibitatearen hamarren gain. E, egoera bere zionia aurri egiteko, atera ezberdinak proposatuak dira? Bai, bai, lehen, bueno, basoen e, sistema bat, e, notak parekidiak egiteko, eta orain dela 3 urte do, bueno, hobetu hitzen pentsatzen dugu baremasino e, egokia o, o, o, batekin. Eh? Orduan, eh bueno, ba, terabidea da e, oraingo baremasinoa hobetu doitzen dela hogeiko e, e, sistemara. Gainera, baitare, ere iparraldeko sisteman badauz. Aipamen batzuk ezta eta hemen ez ditugunak. Ordun, bueno, ba, e, baremasinoa ajustatu inda hori, e, bueno, ba, bideratzeko Egoaldeko eta iparraldeko egutegiak ere, e, aipatuko ditu mm -hmm. ezberdinak baitira, selektibitatea pasatzen den garaia eta basoarena ez baita e, aldi berekoa. E, Euskal Herriko Unibertsitatean aurre matrikulatzeko EPA ere, e, selektibitatea araberakoa izaten da, matrikulazio garaia ere? E, bueno, gauza bat da useko matrikula eta beste gauza bat da graduetarako matrikula. Nikuzutka honetan, E, interes darriana da aipatzea iparraldeko ikaslek ez dutelako inolako arazorik horre e, e, matrikula e, izen emate, graduetarako izen emate egiteko. Normalean e, e, dagoen bueno, EPE eurokorrarekin normalean sartzen dira, baina badazpada eurentzako EPE lusao bat ere zarrida orduan. E, normaltazunez e, izena emate prozesua azten da uk, ekainaren amalauan eta maitzen da ekainaren nogeita sortzian. Baina e, ez dago inolako arazorik eurene agiriak atzeratzen badira eurek ustailean zehar ere bueno, agiriak bidaltzeko. Lekuko puru bat gordetzen duzuelako? Ez, guk zailkatze ditugu e, ikasleak e, bein, beinbeineko batean eta agiria izan da ustailean zehar E, bueno, ba, Finkatzen dugu zailkapen hori, ez dago da egon inolako pegariko orain arte. Ikasketa denboran ere, badira, batzuetan ez ezagutza hundiak, e, aldaketa hundia uh -huh. izaten da ikaslearen zat. Ikaslearen laguntzeko, orientatzeko zerbitzurik eskaintzen duzu, eh? e, atarbetsari begira, adibidez? Bai, bai, e, guk badekogu ikasleentzako e, argibidez zerbitzu berezi bat, eh? eta bueno, ba, ikasle, edo, gure ikasleak izan dituzten ikasle guztiak atenditzen dena eta gero bereziki zarbide, e, zarbide e, atalean e, deko gu erreferentziazko pertsona iparraldeko ikastetzen zako. Ordun orduan e, guretzako oso harruntada ea jasotza iparraldeko ikastetzen e, bueno, ba, zalantza konkretuak eta gure erreferentziazko pertsonaren bidez gugiatzen da arazo barik baita ere jakina Eureke, e imeiz edo telefonoz e, atendituak izaten dira eta euren gazuiztika oso handezagutzen dugun, ba, prinsipioz, e, zalantzak edo arazoak e, bi, e, bideratzen dira arazoarik. E, zalantzak e, egunerokoari begirakoak dira edo ikasketei begirakoak? Eguk e, zarbidean e, jasotzen dugun zalantzak izaten dira gehiago, e, bueno, ba, basua e, ondorengoko zalantzak izena emateko prozesuari begira. Gero gradui begira baita ere jasotzen direla, baina bueno, ez dira hain komplezua, eh, hauek bueno, ba, informazioz nahiko zabaladago lako eh, interneten, eta, eta zalantzak izatekotan baita ere, ba, erantzuten ditu prinsipioz, arazuan barik. Uh -huh. Eta beka berezirik adibidez jasotzeko aukerarik bada? edo. Bekak ez daude unibertsitateren esku, bekak kudiatzen dira Eusko Jarloretzaen bidez, ordungu guk ezin dugu hiske ni e, printzipioz e, ekabat buke de conada bueno ikasleentzako laguntzak eta eta horietan ere e, zartzen dira e, iparraldeko ikasleak e, arazobarik adibidez norbaitek balu e, ikaskete ik, unengraduko ikasketekin jarraitzeko arasekonomikoak ekonomikoak ba, ba arazobarik eskatu e, aldu eta eta printzipioz e, e, baldintzak betetak e, e, ematen dira edo bueno, ba, beste beste dauzabatzentzako izaten dira proiektu, e, graduko proiektu zehatzentzako ere, ezkaintzen dira ezkit, ezkaintzen dira laguntzak eta agarraietarako laguntzak ere. Laguntza horien jasotzeko baduzte elbide zeaz bat, edo hor zuen webgunean e, ikaslenak bai, ikusi Bai, webgunean e, e, ikusi daitezke e, ikaslen e, atalean, e, gure eatzeko eatzeko eus atarian, dago atal bat dala e, ikaslenzako, ba hor bekak eta laguntzak eh, bueno, ba, iraga, iragartzen dira Hor beti interesatzen gara ez da iparraldetik egoaldera e, jotzeko autua egiten duen e, ikasle horri begira jarri gara, gaur bereziki. Euskaraz uhum. ikasi nahi badugu goi mailako ikasketak segitu nahi bat ditugu, ba aukera bakarren eta izaten baita e, egoaldera jotzaren gaur egun. E, Baina hor ere kontutan hartu ardu ikasleak, e, dipo, diploma e, pasatzeko, lizentzia pasatzeko zenbat urte egiten diren ere kontutan hartu ardu, Ba, gero iparraldean lan egin nahi badu ikusteko ean e, urte kopuru berak diren bai, ba, egualdean eta baita iparraldean ere? Zagun e, eta zein den gradua. Orokorrean e, bai, oro nahiko parekoak izaten dira. Zer gertatzen da hemen, bueno, ba, egoera sobrezi bat dago, eskuduntza profesionalak dituzten graduekin, ala nola e, ingeretza industrialarekin. E, gure, kasutan, gure kasutan, adibidez, ingeritza, honen e, e, iraupena da, la urte, e, gradukoa, gehi bi mazterrekoa, gero, e, bueno, ba, eskuduntza profesionalak izan alizateko. Eta iparraldean, useute, e, apurtso bat dezberdina dala. Horeun, guk unibertsitate bezala, bai, ematen dugula tituloa, baina, klaro, gero da, e, bueno, harlo profesionaleko e, gure esku ez dagoen egoera bat, eh, mm. E, bueno, kudaketa, edo edo rekonozimendua eskatzea. E, horrek erra nahi du, ba, adibidez lau gehi bi e, proposatzen bauzue edoela ikasleak egitea sei e, urteko ikasketa bat? E, bai, bai, hemen e, holanda, gradu honetarako konkretuki, bai, orokorrean ez, orokorrean izaten ez, dira e, gradu, gradu batentzako dira la urte eta eta gero nahi baute master bat egin, izaten e, da gehienetan urte beteko e, ikasturtea. Mm -hmm. e, baina Bueno, ba, daude gradu gutxi batzuk, hezkuntza eh, bueno, ba, profesionalak dituztenak eta horiek bueno, oso egoera bereziak dira, Orduan beste erregulazio bate eh, badute. Ba, bikain, guk hor gaur setasuntzun baitzu bildu ditugu zuri esker, jon, eta laburbilduko dugu eh, iparraleko ikasle batek, Euskarazgoi mailako ikasketak segitu nahi baditu, baduela aukera dibidez Euskal Herriko Unibertsitatean, eta e, zerregin behar duen esplikatuko gogorara ziko diguzu beraz, etapa, zetapa? Bai, jakina, behitu, oso erraza, ba, bazoa izan bezain pronto, e, barema zinazkatu behar, behar da uneden, eta e, jarraian, egin aldute ontsi bertan ja, egin daiteke, e, gradu, gure graduetarako e, e, izena emate. E, izena emate hau egiten da interneten bidez, erraz-erraz. E, Konektatzen dira, e, alta, e, alta ematente eurek bakarrik, eta aukeratu aldute sortzi gradur arte. E? Gero, paperekinek, e, komelez, barema zinoko e, paperak ez badute jazutzen usta hierarte, ez dago arazorik, bidali, bidali aldute, egin. Eta bueno, ba, behin egina e, graduen aukeraketa eta hori hasiko e, zen e, ustaiaren e, ama iruan e, gure ordenazioak. Eta honetan ikasle guztiak zailkatzen dira kontuan arduta. Hortik aurrera deituak izango dira e, graduetan izen amateko. Ba bikain, ba, guzti honekin geratzen gara, ikon torres eskertzen zaitut benetan e, gure galderi erantzutegatik. Zuei interesagatik, eskerrik asko? Mola eskerrik. Mugaz gaindiko ahotxak. Goi mailako ikasketen inguruan, e, segituko dugu mintzatzen eta aldionetan e, lekukotasun bi. Jasoko ditugu aintzu zen, e, zilbi arte eta jon muruaga muruagabaititugu gure artean, ama eta semea, agurtuko ditugu egunon. Egunon. Egunon. Zuen lekukotasuna bildu nahiko genuke, jon zuk e, txepareli izioan ikasi baitzen duen. Eta e, Bilbora joan baitzara ikasketen egitera, oraindik e, ikasketetan zara. Bai, hori da, Jo nintzen dola bosturte eta zutbukatu hori indik. Eta zirbizurekin ere itzegin nahi izan dugu, ze e, lau semea dituzu eta hiruk erabaki dute Bilbora joatea. Bai. Batek bordelera joateko auto hain zuen eta gero bilbora joan zen. Ba, bilbortez uh, egindu borda lehen eta utzi ditu ango ikasketak eta bilbora ere joaitea erabaki zuen. Mm -hmm. Ba, ikusiko dugu zer nolako esperientzia izan da zuen aldetik zer nolako arazo edo zer nolako abantailak ekarri dituen ego aldera edo bilbora joatea ikastera kontatuko diguzue lehen momentu batean zer nolako etxepare liziotik pasadirak hiruak Jonsu ere, zenonako urratsak e, desmartxak egin behar izan dituzue Aztapen batean? Aztapenean, egoaldera edo Espainia gestatuko edo zein unibertsitatera joateko, behar da izen eman UNED-en, da, ango, hezekit, organismo edo or, e, atziriko ik, ikasleetazo okupatzen dena, behar zeman behar da, fe, araien izena eta, eta gero, hasi behar da, galizituzten dokumentuak bidaltzen. Eraz uh, gukin ginoen dena posta bidez, baina horren alda ortena egin. Eta gero hori eman beh, behar da ze universitatera joan nahi duzunt, holako uh, informazioak. Baina, lehenago ere kontsulatutik pasa behar izan zarete? Ha, ah, bai, baso haukan eta uh, notekin uh, Espainiako kontsulatura duan behar zen. Eta horiek, uh, boizak inoerraten den Euskaraz, meko ko kopie konforma maten dute, eta... Horrekin, paper euh, hori, baxo konotak, igorzen dira ere unedera, eta horiet konbertsio bat egiten dute, han amarre gain indirela konotak, eta, bon, nota horiekin, sartzen uh, alda edo ez, uh, aukeratu du, aukera duzun, formakuntzara. Eta nota horiek, orduan, uh, puntu batzu irabazten aldira ere, lau puntu gehiago, art adibidez, Fisika ikasketak egiten balibarituzu, uh, fisika eta mateko notak hartuko dituzte, eta barba bakutsaren zat, bi puntu gehiago uh, idabaziko dituzu, diakinez han, amalauen puntuan direla formakuntzak. Don, bada nota dekortez daitzen dutena, eta aintzinetik badakizu ze nota okan barduzun, Sartzeko, sortzit erdi bali ma da, ma ama zazpi uko amarduzu edo ama bost, gehi pundu batzu. E, orduan, lehenik uneden ematen duzue izena edo, Konvalidak eta egin duzue baxoarena, eta gero unibertsitatean e, epeetan ere e, ba, izenak eman dira edo nola pasatzen da alde hortatik? Bauri hain behar da hemen bezala haintzinetik, baina Frantziak estatuan... E, Urtean zerruka nituzun noten arabera edo onartzen zaituzte, eta egoaldean da basoko notarekin beraz uh, uste tal direla eman uh, sortzi autu, hemen uh, egoaldean uh, orden batean eman behar dira, eta bain uh, basoko notak uh, eman uh, fe, ateratzen direla, uh, erraten dizute, ustaila erditsuan edo onartua zirenez, uh, be... Heman e, dituzun formakuntzan artean, gorena denean. Edibidez, e, lehen bietan ez bazir hartua eta irugagenan bai, ama atendizute irugagen formakuntza hori onartuazilela, eta azukeramartzoa haste bat, errateko bai edo ez. Beraz, onartzen baduzu be, definitiboa da, onartuazilea formakuntza horretan, eta ez ez baduzu, Da, goitatzeko, gora go dituzun autoetan lekuak libegatzen direnez. Eta hori urtut bat direla horotara iru deialdi, beraz, hiru aukera. Eta, hori, iru hasteoiek bukatuta behar duzu eh, hartuaziren formakuntza bat eh, autatu. Mm -hmm. Eta holku bat ere, epeak errespetatzean da kukandugu, bon, eksperientzia, euh, enfin bon, lehen le aldia zen, buretzat lehen aldia zen, ez ginduen bat ere euh, egualdeko sistema ezagutzen eta bon, EPEA barimada irrespetatua gauzak uh, zailak bilak atzen dira. EPEA ere desberdinak baitira, hemen pakurzupen dosierra e, e, montatu behar da eta hor da, han e, aldiz? Horain asten alda. Horain asten ba alda. Arzten altzira, oraindik orain lan da izene maiten eta, baina gero dena, basoko notaren arabera denez, dena egiten da be, ustaila egitik entzina. Mm. On hartzeak eta iten dira hemen baino askoz beran dugu. Mugaz gaindiko ahotsak? Erresa izan da, desmartxan egitea. E... Edo zailtasunak izan dira. <laughs> E, fe, aski zeila iduritu zeigu, lehenaldia le ginoelako, eta gero e, ehatxeoko gauzak euskaraziren, baina UNED-eko webguna eta dena gaztelera zen, eta ez duen deus zain, da zain, eta aski gazte, goimailako gaztelera. Eta hori, eta gero bain, fe, lizeotik laguntza ukan ginoen, alire, baina hori gabe, ez duzte hainek, ere nahikogiski egiten baina pasire momentu batzuk nu galdo gineela ere. Mm. Gaterlerera aipatu duzu hizkuntzaren eh, arazoa ere izan duzu eh, bestalde, ba, paperak alde batean eta bestean elkartrukatze hortan itzulpenak egin behar ziren, eh, frantsesetik espainoera, espainoletik frantsesera. Boari bidez burtsak aipatzeko hemengu of ipaalddiko burtxak lortzen baina dira... Uh... Ango paperak edo euskaraz dira edo espaniolez, eta iduriz, uh, ipar aldean, uh, ez dute uh, gutienez uh, uh, gaztelera ezagutzen bordalen edo piskaturrundelarik, eta orduan, uh, bon, izulpenak uh, eginak izan behar ziren, orduan, uh, bon, norbait ordainu genuen, bon, uri esen arazo bat, eta gainera paperak ez dira berdinak. Hemen... Uh, eskolar ari bat ematen dute eta beste aldean um, izen emate ari bat ematen dute. Ondorioz burtsak eskatzen dituzurarik hemendik, eskolar ari bat behar dute edo nahi dute eta ezin dugu eman. Ondorioz izan da pixkat bojokala eta ulertu fin, ulertu barzuten ezin genera paper hori eman. Ondorioz, bon, lortu dugu azkenan, bon, martxoan, lortu dugu, baina hori ere zaila izan da, paperak, eskatuak giren, agiriak ez direlako berdinak. Burtsak eh, jasotzen aldituztuelako, naiz da, frantziar estatuan ez ikasi, bada aukera burtsaren bat izateko, zuen kasuan ikasketentzat Bai, mm, ikasle bat delako, Eta nula baduen, bon, frantzia nazionalitatea, ikasle bada, eta edo zoentukitan ikasketak egiten alditu, eta onduriot, bai, egia ukan, ukan ditu edo. Eta gero, ego aldean, bat dira, abituzti haien burtsak eta baina angoa izan behar ziraukan behar duzu, ango nortasuna girea mm. ukan alizeiteko. Zuk ingenieritza, eh, oui. duzu autatu, eh, oraindik ez duzu burrura datu, Azkeneko azkenekotantzara, eta hor ere aipatu duzue e, bi sistema badirela e, Frantzia Restatuan eta e, Espainiar Restatuan hor prepa bat izaten baita e, gehi e, laurte. Uztut hemen dela, Frantzia Restatuan dela bi urte prepa gehi gehiro eskola irurte. Irurte. Aldiz, e, egoaldean ez da bateola. Ez, egoaldean baute be, Europak Batasun... Bas... Europak bat asun osoan den sistema bera, beraz da la urte da licentzia bat, eta gero horita gero iten alduzu mazter bat edo ez, hori frantzian denez e, bost urteko formakuntza bat, e, licentziarekin bakarrik ez du balio lan egiteko, Ald, aldiz e, e, egoaldean Espainia gestatuan edo Europak bat asuneko beste dozain egialdetan, licentziarekin bakarrik aski ukanen nuen lan egiteko. Ba zeneketen, hasta benetik hola zela edo hori bidean ikasi duzu eta oartu zarete licentziarekin etzela aski. Bon, gero sistema derzberdina da, uni, universitatean da, gasketakan, hola uh, egiten dira, ez dira hemen bezala, frantzia estatuan bezala eskolak, eta egia, ez dira, bon, baita da ber uh, sistema, baina hor uh, Ionen profilak bisiki intelezgarriak dira, bisiki autonomoak direlako, badute kriston uh, lana, bainan, uh, badute uh, etsekolan hainitz, autonomian, mm. eta uh, ez dira, uh, fin, frantziar estatuan bisiki bideratuada, badituz dekurtsoak piskatlizuan bezala, eta an uh, beste um, egiteko manera bada. Eta gero, aintzinetik banekian etzela preparik, beraz hori ere izan zen egoaldera joatekoa jasoinetako bat, eta banekian hemen, e, fe, iten bauzu ingenieritza formakuntza bat ipar jaldan edo frantzian, eta ba, ikizun lehenbi urteetan zula beste deus egiteko denborarik, eta banekian egoaldean biziki zailada ere, baina beste egitmo bat dela, ez Ipar aldean, hau zu hori, kurtsu, hentzu, sortzitatik, esriak arte egunero, eta beste deus egiteko denborarik. Aldiz egoaldean, da, lere unibertsitateko egitmoa, eta da, ba, bau zu lan pertsonala hitz egiteko, baina, bau zu, lere denbora bizitzeko. E, eta gero ere, egoaldean, ikasga iguztiak gainditu gartira. Aldiz, eh, hemen ez da bat ere, Ipar alde edo, Frantzian, ez da bat ere hola. Batazbestekoa bataz egiten da, eta horrekin aski da. Baina da, hemen da, lisoa mezarizkatuk amartuzu batazbestekoa, feiten dute batazbestekoa ikasgai guzien artean, eta amak bada ba ino gehiago balin baduzu genituada, pastentzira bigarren urtera, eta goaldean da ikasgaika ka berazukan bat amagen gain da beraz zuukan bar duzu bost gutienez e, ukazu hori bost gutxiez e, ikasgai bako itzen, eta ikasgai bat ez bolzu gain dittzen, Hal ere pastten altzira bigkaen urtera eta bi bikaen urteari urt, gehitzen diozu e, aurgeko urtean... E, Gain ditu ez duzu nik mm -hmm. Alta, okay. Frantzian, eh, blokatu egoten altzira ez duzulako bataz bestekoa, Egoten altzira, lehen urtean, fen fe lehen urtea errepikatzen alduzu. Soilik, eh, bi kasgai errekuperatzeko. Eta semestroka ere uh, ibiltzen da. Uh, bost materiaz badira uh, lehen semestroan. Eta bigarrenan ere bost. Eta frademen, urte hoxoan uh, gaiak eta bat azbazhtiko bat atela barda. Zerba eh, gailan ayozea? Aipezan ah. Ay, dugu uh, presioa. Alors, an, materiak guziak orda inzendira, badin badira amak bako txak presio bat badu, guti gura bera eun euro bako txak orduan mila, mila, berreun uh, euro balio du, urte batek diakinez hemen unibertset tatean uste dut uh, irudeun edo peskat, barba peskat igo da bainan, bon, olako zerbaita. Eta diustuki errepikatzen duzularik edo ez duzularik materia bat lortzen. Ondo kurtean berriz bon, baxatzen duzu eta hor presioa bikoizten da. Hor bon, duan presio ez presio bainan, bon, baiodua intzinatzea. <laughs> Mugaz gaindiko hao Ba, horra, zuen esperientzia. beraz berazik astenari zarela joan. Horeindik e, urte bat geratzen zaizu, e, bururatzeko. E, eguneroko biziari lotua, zerbait ezberdin egin bar izan duzu, prestatu barri izan duzu, han pixu batean zara nola izan da zure kasuan, garraioarentzat eta etxe bizitzaren zat. Bo, guk eh, etxe bizitzarena egesa ginoen familia angoa dugun, dugulako, beraz bak ginoen eh, amamaren aden bat eta aldeoktatik ez gu batez eiltasun Eta gero gaxai horrentzat dena bilbon bertan eta lehioara joaten direnen ere, dena bizki feongi antolatu adabada gaxai hori gajaio gaxai hori bat gaxai hori bat gaxai hori Eta gero, ori, bada metroa, autobusa, trena eta merketa gainera. Hor bada bi urte dola dena prezua eman dutela inflazioa errengatik. Eta edena merketa. Eta gero horra joateko, bada badira autobusak eta trenez ere joaten alda eta merketa ere beraz alde horretatik egesa da. Mm. Nik ustez, ukan, ukan noen jena zen gaztelera. Eta joan nintzen biskak Bilbora pentsatuz eh, denek bat zekitele Euskara eta den Euskara ziten alko nuela, baina fitek konturatu nintzen eh, jende hain nintzek badakiela, baina zute bortxaz erabiltzeko edo erabiltzeko egerstasunik. Mm. Bera eh, bizitzaren gehiengoa erosketak eta gaztelera ziten dira. Bami lesker, eh, diei. Bede oxitaz, parte hartzea eta zuen leku kutasuna mate gatik. Laiz zera Euskal Irratien eta Antxeta Irratiaren podcast bat, Gipuzkoako Foru Aldundiaren eta Pirinio Atlantikoetako Departamenduaren babesarekin.